la biblioteca Can Bratau s'apropa al Tian al dia doncs anem ara a la Biblioteca Can Baratau, Us saludem la seva directora, Marta Kerr, molt bon dia. Hola, molt bon dia. I avui doncs una secció bastant centrada en els infants i joves i en els pares. Per què ho diem això? Doncs perquè ens centrem una mica en recursos per omplir allò que se'n diu Setmana Blanca, que és novetat d'aquest any. Exacte, Que tant els pares i nens i alumnes i mestres estrenem la Setmana Blanca, que es comença dilluns i acaba divendres. De la setmana vinent, no? Sí, sí, sí, comença dilluns vinent i és fins vendres, llavors és a dir, setmana els nens o a casa o a casals o que no sabem què fem ells on les pugui exacte. i des de la biblioteca us volem fer que aquesta setmana una miqueta més fàcil allò, sí, doncs ser. com a mínim tenir alguna, alguns recursos per distreure'ls, no? sí, exacte, el que volem és, és ensenyar-vos que la biblioteca tenim tota una sèrie de llibres que ens poden ajudar a organitzar activitats ben diverses la primera col·lecció que té portat és una que es diu, és de l'editorial Alpina mm. què és? coneguda pels excursionistes, però que és dedicada als nens. Es diu Els Camins de l'Alba, i la veritat és que està molt bé, perquè són excursions eh, de muntanya, doncs els Pirineus, els Ripollers, a Collsa Cabra... I clar, els que a més a més de tenir fills de vacances tenen la sort de poder tenir dies de festa i clar. poden marxar fora, home, és una excusa perfecta per eh, conèixer el país i fer excursionetes amb els nens. Allò està en contacte amb la natura, no? Sí. I aquesta col·lecció, el ser de l'Alpina, ja té una, una qualitat que se li suposa. Mm. I a més, a més la, la gràcia és això, que són excursionetes que duran des d'una horeta i poc a tres, o no sí, més. excursions d'un dia, no? De dir, doncs mira, avui anem a on sigui, no? Sí, sí, d'un dia o de mig, no? És dir, la gràcia és tant, són excursions assequibles pels nens. Uh -huh. Sí que n'hi alguna que pot pujar a alguna muntanya, però normalment són rutes per anar veure una font, un naixement d'un riu, un salt d'aigua, eh, fer una ruta per diferents campanars... Són excursions que passen per camins fàcils, assequibles, que permet als nens no cansar-se massa, Clar. que normalment són bastant planers, no? i que a més a més estan ben explicats, ben detallats i que la veritat és que hi ha sorpreses agradables que tampoc no cal anar molt lluny per trobar coses molt xules. De fet, doncs, eh, sabem que, que cada any des, des de l'Escola de l'Anglada participen en el programa que es diu Viu al Parc, que està dins de la Serralada Marina, i per tant, doncs, no sé quants dies són, no? però que un dia determinat doncs, els estudiants van a, van a conèixer l'entorn de la Serralada Marina no? i també amb aquest objectiu mateix, no? de conèixer una mica, d'estar en contacte amb el medi natural, que no ens no sembli que estem aïllant no? I, I menys altres, no? Que per una banda veiem la muntanya, per l'altra veiem el mar. Clar. Vull dir que realment va la pena i és una oportunitat bona, doncs per això, per agafar els nens i anar, no diré colligolets perquè no és l'època, però sí a descobrir la, la natura. Sí, però sí que és veritat que com tu deies, aquests seran pels que tenen la sort de poder fer alguna escapada amb els nens, eh? sí, Per sí aquells que, que, que s'hagin pogut demanar els dies coincidint amb la setmana blanca. n'hi haurà molt que no. Ni haurà molts que no. Eh, no. uh, llors les alternatives al poble són diverses, hi ha casals, al de bàsquet, mm. i n'hi ha varios, però també podem fer coses des de casa. Uh, mira, t'he portat, uh, per exemple, aquest llibre que em fa molta gràcia, que diu Jocs de la Maria Castanya. Sí. Que és un, és un llibre editat amb uns dibuixos molt xulos, que el, simple, simplement el que fa és explicar-nos jocs, doncs això, de l'any de la Maria Castanya. <laughs> és a dir, des de, des de la Val Sí. Vale? El fet i amagar, el joc del telegrama. Tu em recordes del joc del telegrama? Mm, hi havia jugat, però ara no et sabria Aquell dir. Aquell que es posa un nen al mig i els altres posen al seu voltant amb una rotllana agafant-se de les mans. Mm -hmm. I han d'apretar les mans, sense que el del mig ho vegi, han d'aconseguir que el telegrama, que és això d'apretar les mans, doni la volta sencera. Mm -hmm. Si el del mig veu per on va el veu, telegrama, doncs és veu el Veu que s'estan togant les mans allò d'una manera determinada... Que és un joc ben senzill, no té, no té gran misteri, però a vegades és molt oblidant. no? El que està molt bé que la majoria d'aquests jocs de tota la vida, molts d'ells doncs, són per jugar en grup, i, sí, i sí. això està bé. És a dir, per venir aquí a la plaça de la Vila, als teletubbies, i ja, per jugar. Hi ha ja, el del ni, sí ni no, que és aquell que has d'anar parlant sense dir ni sí ni no, no? I, i et fan que la trampa el mocador, a les pedretes, al saltar la corda... Vaja, no, no ens les acabaríem tota la setmana. Tots els jocs de la Maria Castanya. A més, el llibre està, està ben... Jo crec que està molt ben editat, és divertit, té uns dibuixos agradables. I és això, eh? recuperar una miqueta el, el joc de carrer. I llavors ens que... expliquen aquí les normes, no? Del Clar, joc. ens explica com funciona. A veure, n'hi ha que no caldrà, perquè el mocador segurament tots hi sabrem jugar, però no. el de les pedretes, no? aquell de tenir un grup de pedretes, tirar-ne una a l'aire, agafar-la a l'aire mm -hmm. abans que no cagui terra, i anar-ho complicant etc. Però si més no també ens serveix per recordar-nos els jocs, no? Perquè a vegades dius ostres, doncs ara que tenim això els nens a casa, no sabem molt bé quina activitat fer doncs recordar-nos que també hi ha tots aquests jocs no? Recordar els pares, que perquè els nens no, no en saben, no en saben eh? o potser alguns sí que en saben, però si sí, sí és és això, no? recuperar la, la memòria de quan érem petits i, i jugàvem amb tots aquests jocs i que, i que veure, són ben senzills, però havien passat tardes senceres i ben divertides uh -huh. i podem passar una setmana blanca jugant i descobrint aquests jocs i tant uh... Però, en canvi, si, per exemple, fa fred, plou i no tenim ganes de sortir al carrer, també tenim tota una sèrie de llibres, i aquí sí que en tenim un munt, eh? Només t'he portat una petita mostra de llibres de jocs d'interior. Uh -huh. Jocs d'interior, digue-li... Uh, mira, aquest diu, per exemple, jocs mentals. Però no jocs d'interior que pensem en la Play, eh? No. Mm, a veure, és, no és una opció, eh? Però no, no, fem servir la imaginació. Així que aquesta setmana intentem dintre que es pugui, i a veure, i mitjans n'hi ha que els nens no deixin de ser creatius, no deixin d'imaginar no? i per exemple aquest llibre és molt xulo que es diu Juegos Mentales i, i està ple de, de jocs que el que fan és, és a veure, te n'adones quan els llegeixes que remen la màgia no existeix, no? no s'ha creu dir-ho però no, perquè que la posem en dubte exacte, la posem entre cometes per exemple, no? li ensenya al nen a fer jocs amb, amb números, a dir, va, jo endevinaré el número que, que tu estàs pensant no? i li dona truquets, doncs, pues, els passos que anem seguint fins a descobrir el número que, que ha descobert l'altra persona O sigui, que o... tots els nens que tinguin allò una especial atracció cap a la màgia que són molts Ma, els agradarà aquests jocs mentals, no? Sí, i és que, a més a més, són bastant senzills, eh? És, és allò que dius, va, me l'enduc un dia a casa, practico res, mitja horeta, tres quarts, i, i llavors li fas un, una representació als pares, no? Perquè és que són realment molt divertits. Mira, estic veient un que, que es diu Encontra la dama, que consisteix en això, en posar eh, nou, nou noms de persones mm -hmm. amb nou trossos de papers, d'acord? ¿vale? S, eh, 8 seran de nois i un de noies els poses dins una capsa i gràcies a aquests trucs mentals sempre trauràs el nom de la noia mm. no t'explicaré com, però és molt resultant no? <ríe> o sigui, qui ho vulgui saber haurà d'anar a la biblioteca i agafar aquell llibre de juegos mentales per sorprendre que com tu dius per un dinar familiar o alguna cosa així un nen pot triomfar, eh? doncs mira, ara que dius això del dinar familiar una altra alternativa, la cuina Mm -hmm. Els llibres de cuina que tenim a la biblioteca, que són molts, i que a més a més, per exemple, n'hi ha un parell que explica receptes del... que toquen ara, és a dir, des de la coca de llardons mm -hmm. a la merenga, que són àpats d'aquestes èpoques, i quan vingui a la quaresma tindrem altres coses, però també és una, una, bon, un bon, una bona excusa per agafar els nens, agafar els ingredients i deixar-los embrutar a la cuina. Ah, això mateix. Que és ben divertit. Fer i pastissos o fer el que toqui, no? Exacte, i a més a més, cal dir que a la biblioteca tenim els llibres per nens, que fins i tot tenim llibres de, de cuinar sense foc. Ah, molt que bé. Que vegades allò que amb els nens ens fa una miqueta mm. de, de por. Sempre hi som un, hi ha un adult, eh? però vull dir que hi ha cuina sense foc, hi ha cuina divertida, hi ha pastissos, hi ha galetes, hi ha Mira. primers plats. Vull dir que... Sí, que també és una gran oportunitat allò per passar temps amb els nens, en aquest cas cuinant. Sí, sí, sí, és. Més, i després t'estano. A veure, què tal. Un bon berenar, no? Després. Aviam, ah, què tal? Què més tenim? Mira, t'he portat més jocs de... Si el nen no té ganes d'estar amb altres amics i vol estar ell solet a casa, mm -hmm. hi ha també uns altres tipus de, de joc. No sé si, si tu l'hi hauràs jugat, però jo de petita jugava molt amb els jocs del picanyol. Mm -hmm. Saps el que va fer el l'Ota Bruixot? El sí. El lota Bruixot? Té tota una sèrie que es diu La Rata Sàvia, que són petits jocs, des de jocs de laberins, a jocs de trobar les diferències, sopes de lletres, enigmes que s'han de resoldre, a buscar les semblances de... O sigui, doncs tots aquests llibres que fins i tot ens comprem en quioscos que són d'això, de passar temps, també n'hi ha per nens. No? Exacte, i a la biblioteca en tenim uns quants, i la veritat és que són molt divertits. Ara, jo m'hi passava estones i estones allà jugant i buscant i... i sí, no, sí que és veritat que, que això per aquesta setmana blanca que els pares treballen o que no ho poden passar tot el dia amb els nens, aquesta sí que és una bona alternativa, no? perquè realment un cop t'hi poses a jugar amb això passen les hores que sembla que... Clar, clar, és mm. dir, el repte és ja veuràs, tanca la tele, ofereix-li un d'aquests jocs i veuràs com et passa mitja hora, tres quarts, sense que ni, ni te sense que hagi reclamat la tele i, a més a més, exercitar la seva ment, que la I fons tant. també és el que ens interessa. I tant. No? Mira, un altre llibre d'aquest estil és aquest, que diu Jugar amb l'Eugeni i els jocs de, els jocs d'enginy, que és el mateix, són jocs d'enginy, de, ja ho diu el títol, uh -huh. que, a més a més, van recolzats amb una guia pels pares per ajudar els nens a, a resoldre els, els enigmes que se'ls hi plantegen. És atractiu perquè té molts colors, té molts vius i a més a més té des de dibuixos, a números, lletres... I o sigui, hi ha varietat, no? Perquè això també és important perquè eh, últimament doncs, que això que no tenim massa capacitat de concentració els nens tampoc, no? I si els hi dones varietats, millor que millor. Sí, i a més a més això, eh? A base dels jocs, anar-los exercitant... Ells ni se n'adonen que estan treballant però al fons estan fent molta feina, I tant, no? I, I a més a més anem passat la setmaneta. A això mateix... Si no t'agrada sortir i jugar al carrer, si no t'agrada fer jocs d'enginy i això, mira, et proposo el gran llibre anti-avorriment. Ja, ja ho diu tot, ja eh? Ja ho diu tot. Mira, hi ha més de 50 activitats... Per, per fer, des de manualitats des de jocs, des de bromes que pots fer als altres hi havia una per aquí que vaig veure d'una broma amb un ou no? mm -hmm. que semblava que havia de ser d'un i no ho és o aquest dels llumins que són de màgia Vull dir, a veure, no et pots avorrir és impossible que t'avorreixis <ríe> perquè alguna de les activitats que hi ha Segur que t'agrada. Ja, I un, com més un llibre també molt visual, no? molt editat, pensat perquè eh, doncs, eh, els nens s'acostin a, a, doncs a trets, no? Per tota aquesta visualitat, a més dels jocs. Sí, perquè a més a més la gràcia està en que eh, evidentment hi ha un text explicatiu, però si el nen no sap llegir no, és de, no serveix d'excusa per no fer, per exemple, aquest coet d'aigua. Un cuet d'aigua, eh? amb Perquè amb els dibuixos està molt ben explicat com fer el coet com un plirro d'aigua, com fer que exploti i que mulli a tothom que estigui prop. Per exemple... Mira que hi ha recursos, eh? Allò, si nosaltres mateixos no tenim massa imaginació o no massa, no tenim massa habilitat amb això de, dels jocs infantils, doncs tenim recursos, eh? No tenim excusa per dir, ostres, és que jo no sé com distreure els meus nens. És això, no? és dir, no cal haver estat monitor d'un esplai perquè, per sort, a la biblioteca tenim recursos i tu només cal que agafis un llibre, segueixis el que t'explica i, escolta'm, segur que passes una tarda super divertida amb el teu fill, o, o, o cangur, és igual, i, a més a més, ell, això, doncs, descoreix coses noves. Mira, uh, m'agradaria ensenyar-te un últim llibre, que la vaig trobar genial, que és també per, per, doncs per això que diem al principi, eh? si tens la sort de tenir vacances i marxes amb els sí, fills sí. i te'n vas al coll s'acabra a passejar, clar, el camí fins allà es pot fer molt dur amb lents al cotxe. <ríe> I sí. més ara que els poros sí. van lligats i no es poden ni moure. Sí. Doncs mira, porto aquest llibre que diu Jocs per viatjar, uh -huh. que en el fons t'explica petits jocs per anar passant l'estona. Des de jocs on t'havies d'endevinar la marca del pròxim cotxe que, que, que t'avançarà. Que original aquest llibre, No. És molt xulo. Perquè és veritat que, que sí que, que pot ser una solució ideal per als viatges amb nens, no? Tenir-los sí, sí. distrets a través d'això, de, de, de jugar amb el que veus. Mira, ara, per exemple, eh? si el, el primer con, el primer joc que t'ofereix és a comptar, i es tracta de fer una llista de coses que pots trobar durant el viatge, com per exemple, pots veure si vas al, al camp, doncs pots pensar, va, anem a veure, doncs anem a si veure un, un cavall, una senyora que porti barret, un, un ciclista, un, un nen menjant una piruleta, i fas una llista abans de sortir de casa. I durant el trajecte s'ha d'anar en punts cada vegada que veus una d'aquestes coses. Mm -hmm. Qui més punts té, guanya. guanya. Però a més a més, durant tot el trajecte has tingut els nens pendents de si veien el, el cavall o la bicicleta, i mira, així ha passat l'estona. Són jocs molt senzills, molt curtets, però la veritat és que... Poden van... funcionar, eh? Sí, poden funcionar. <ríe> per a aquells que tinguin i... conflictes amb això dels cotxes, que és, també és normal, eh? Perquè tenir les nens allà tancats sense que es puguin moure, és també és normal. Clar. Però ja que és una situació especialment delicada... Però doncs, també hi ha recursos, mira, tenim també ajuda. hi ha... A més és això, eh? A vegades també existeixen les teles i, i existeixen les músiques evidentment també podem posar-los música, cantar explicar-los contes, que també n'hi ha però si tenim ganes de jugar, doncs aquest llibre és una bona alternativa Molt Mira, bé. aquest, perdona, eh? sí. aquest m'agrada perquè és tan divertit que el que has de fer és aconseguir que el conductor del costat rigui. El primer que ho aconsegueixi, guanya. Allò no els avançaments, no? Quan t'estan ah. avançant, dius, m'estàs avançant però has de riure, no? Clar, clar, llavors són jocs molt tontos si vols, però mira, escolta'm... Distrets, um... els nens sí. ja estan distrets. Sí, en ja estan... i apa! Molt bé, doncs això, si algú està pensant que no sé què fer, no sé què fem els nens durant aquesta setmana blanca, perquè és la primera, com dèiem, que, que el viurem, doncs no tenen excusa. Perquè hi ha tots aquests recursos a la Biblioteca Can Baratau per ajudar-nos. Exacte. Molt bé, doncs Marta, moltes gràcies i que passis una bona setmana blanca. Gràcies, igualment. <ríe> Adéu, bon dia. Adéu.